Harry Potter Fan fiction. Luna Aurora művei Csak mese ez a figura. Perseus piton, fáradtan és meggyötörten lépett ki otthoni kandalójából. Még arra se pazarolta megmaradt erejét, hogy leporolja magát. Pillantása a sarokban álló asztalkára esett, és a fekete íriszei megcsillantak a viszkis láttán. De még az oda vezető pár méter is maratoni távolságnak tűnt a számára. Így végül csak nagyot sóhajtott, mint holmi egyszemélyes személyes Majd tett két lépést, és remegő lábakkal a karosszékbe rogyott. Rohat kruciátus. A bájítalok bajnokának immár jó ideje volt egy olyan érzése, hogy mindennek az or az oka. Neki nagy volt, a sötét nagyúrnak, meg egyáltalán semmilyen sem. Viszont még az orron túl is elegendő volt csak tüszenteni vagy köhögni egyet a nem megfelelő időben, és már is kezdetét vehette a Voldemort kedven szeánsza. Amikor addig átkozta és kínoszta a szerencsétlen halálfalót, amíg az a vége a szélére nem került. Meg hát, alapjába véve is, a nagy úrnak szolgálni nem volt egy életbiztosítás. Ferzelusz nyögött egy nagyot, majd megdörzsölte a bal alkarján bizegő sötét jegyet, és áhítatos pillantást vetett a túlzottan messzinek rémlő gabona pálinka felé. A következő másodpercben pedig minden erőfeszítést nélkülözve egyszerűen elaludt. Álma különös, szinte rémisztő volt. Az események meglehetősen valótlanok voltak, mondhatni egy teljesen alternatív univerzum állt össze Perzerusz elméjében. Tudatalattiának ugyanis sikerült azt a történést összehoznia, hogy Sirius Black ártatlansága pár év után mégiscsak bebizonyosodott. Így többet nem kellett bújdosnia a férfinak. Ennek következtében azon nyomban kérvényt is nyújtott be a vicengamotnak a hét éves kis túlélő örökbefogadását illetően, amit a nagy tanács mindenféle ellenvetés nélkül elfogadott. Perzeusz csak húzta a száját, hogy miféle develésben részesülhet majd Potter, ha arra a faragatlan csavargóra bízzák. Azonban ez sosem derülhetett ki, ugyanis Szíriusz egy felettébb bal sikerű lépcsőkorláton való szörfözés következtében a nyakát törte. Végzetes szórakozás voltam olyan, utolsó csíntett. Alig pár perccel később már minisztériumi bagó érkezett a Malfoy kúriába. Egy határozatot egyenesen Narcisszának címezve. Mivel a varázslók és boszorkányok nagy halálozási rátájának következtében ő volt Black legközelebbi élő rokona, a bürokrácia úgy döntött, onnantól kezdve, az ő felelősségük nagyoruk legnagyobb ellenségének neveltetése, ruháztatása és élelmezése. Roppant mód kényes szituáció. A melfojok egymással versenyt vívtak kiakadásban. Lucius kivételesen feladta visszafogó stílusát, és össze-vissza csapkodott a pálcájával, majd egy hatalmas zsák gallon felkapva, célirányosan, egyenesen Cornélius Karamel felevette az útját. Ha kell, lefizeti ő az egész minisztériumot. Persze nem ez lett volna az első eset. De ő hozzájuk, ez a fattyú, az nem kerül, az fix. Draco. Nagyfiúhoz méltatlanul felsietett a szobájába, duzzogni, és némat tüntetésbe fogott. Narcisa csak pislogott, hogy ehhez mégis miért érdemelte. Olyan békés volt az élete, összejövetelek, vásárolgatások, ó, ne stressz. Hogy mennyi gond és ideg lesz ott? Azonnal el is kezdte írni, hogy miféle ránztalanító, frissítő, üdítő, de legfőképpen nyugtató főzetek le lesz majd szüksége. Piton, ha akarta volna, se tudta volna kihúzni magát a készülődő szappanoperából, tekintve, hogy mind Dumbledore, mind Voldemort szinte saját kezűleg lökné őt a helyszínre. Bármelyik oldalon is állna, kém vagy ellenkém, Mindenképp megszívta volna. Hatalmas szerencséjére, épp abban a pillanatban ébredt számára élete leglidércesebb álmából, amikor éppen Potter pesztrálásával akarták őt megbízni. Mit szépítsük a dolgot? Piton már a gyerekek gondolatától is kiverte a víz. Hát még ha az a gyerek az ifjú Harry Potter volt. Na Nem! Gondolatmenetéből a csengő hangja mozdította ki. – Ki a nyavaja lehet ez ilyen későd? – Na milyen jó angolatomba talál, köszönök neki egy kedavrával. Oda kedavrával. a bejárati ajtóhoz, de azonnal megbánta, hogy azt kinyitotta, mert meglátta egyetlen nővérkéjét kintoporogni a küszöbön négy éves lányával egyetemben. – Fédra! Merlinre, kérlek! Most nem vagyok olyan állapotban, hogy végighallgassam a Nyökte nyögte megadóan. – Ó, ne aggódjál perzehoz csak egy percre ugrottam be! – legyintett a nő. A férfi megkönnyebbültségében sóhajtott, de túl koráb. ugyanis Fédra még nem fejezte be a mondandóját. – Hát csak azért jöttem, hogy itt hagyjam nálad hét végére, mert elhopponálunk egy csendes kiruccanásra. – Tehát tudod, már évek óta nem voltunk kettesben, úgyhogy most addig vigyázol az unoka hugodra a rendben. – Tudom, tudom, hogy tiltakozni szeretnél, de ne aggódj, nem lesz vele semmi gond. – Ugye jól fogsz viselkedni, amíg Péterusz bácsival leszel Eluát? – kérdezte a lánya felé fordulva. A kis pöttöm olyan határozottan bólintott, hogy lófarokba fogott éjfekete haja is táncra perdült. – Na, helyes! Hát akkor én nem is zavarok tovább. Vasárnap jövök érted, kicsim! Fordult semetéjéhez, megpuszílt a búcsúzóul, majd még mindig megszeppent bátyja felé intett, és elhagyta a süllyedő hajót. Perzeusz piton köpni-nyelni nem tudott. De, hát én még mindig álmodom. Na, gyer, gyerünk, gyerünk pajtás, ébredj fel! Sajnos azonban már nagyon is a valóságban volt, ami több dolog is igazolt egyszerre. Érezte ugyanis az utcáról beáradó hideg szellőt, az ajtógomb túlzott szorongatása következtében kezébe beálló fájdalmat, de legfőképpen látta a küszöb előtt a lábain előre-hátra dülöngélő kislányt. Nagy szemekkel pislogtak egymásra. De mivel a kommunikációnak ezen formájában egyikük sem volt díjnyertes, Eval megtörte végül a csendet. Persze, az bácsi, nem mehetnék be. Tudod, tudod nekem pissélni kell. Csipogta a gyermeki őszinteséggel. A férfin egyszerre több agyvérzés is úr lett. Ott maradt egy kölökkel, amért le kell még majd számolni egyetlen testvérével. Még a Perzeusz bácsit sem volt ideje, és Adama kedem rája feldolgozni. Máris ott volt a következő probléma. Vajon szobatiszta volt-e már az unokahuga? Piton nem tudott olyan sokat a gyerekekről. Úgy is lehetne mondani, hogy gyakorlatilag semmit. Így aztán fogalma sem volt róla, hogy most mit tegyen. Hát illetve volt, de attól az eshetőségtől újabb sztrókot kapott. Na, no, akkor, akkor beengednél? Létsi léti, nagyon kell. A férfi ettől végre feleszmélt és elállt az útból, így a kislány gyors léptekkel betipekhetett a házba. A -az, az az ajtót a fürdő, mutatott a megoldásra, arra gondolván, hogy a kis lüke még nem ismer olyan fogalmat, mint balra, meg első. Legnagyobb félelme látszott beigazolódni, amikor Eloá nem sietett homlok a helyiségbe, ellenben továbbra is az előszobában toporgott. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj! mégis most... Milyen formában érdeklődje meg, hogy miként áll a szobatisztaság ügyével? Na de nem volt más úr, csak előre. – Na de… mond még mindig pelenkát használsz? – kérdezte Piton, miközben homlokán csak úgy gyöngyöztek az cseppek. – Hát még mit nem, Perzeusz bácsi? Minek nézel te engem? Óriás csecsem Én egy kész hölgy vagyok, bizony! Én már réges-régen leszoktam a gomibugyiról! Azzal a kislány sértődöttel felhúzta az orrát, és feje delmi léptekkel a fürdőszobába masírozott. – Hálom Merlinnek! – szaladt ki Perzeusz száján megkönnyebülésében. Hosszú hétvége elé nézett, annyi szent. Azon morfondírozott, hogy nem lenne-e konstruktív már, rögtön most, az elején valami gyorsan ható mérget nyelni. Vagy még szükség esetén, mondjuk jeletni, elóálljon, mert még ezt a verziót sem tekintette elvetendőnek. Ja, – Jaj, ez nagyon jó eset, már ali bírtam tartani. – regélte a szobába visszatérő lányka. Piton egyre jobban közeledett a túl sok információ állapotáig. De becsületére legyen mondva, még tűrt. Egyre csak azon kattogott belülről, hogy most mivel üssem majd el azt a minimum három adagnyi végtelenséggel felérő időt, amíg fédra vissza nem tér. Hát, na hát gondolom, vacsoráztatok már tekintve a késői órára. Igen, igen, persze, az bácsi bizony. Mind megettem a borsó Úgy bizony, mind tettem így. Anyu meg is ticsérde, hogy milyen ügyes voltam. Sőt, már meg is fölöttem. Tiszta vagyok, mint a pacsolát. Vigyorgott a bácsi kájára. Legalább nem volt mindent az én a jó a puszt Pusmogta piton horgasóra alatt. Oh. Magad fajta a kisgyerekeknek már régen aludnia kéne. meg én már felhangon. Hát igen, igen. bácsi ilyenkor máskomáint egy régen takarító idő, idő van, de hát az anyu úgy gondolta, ha tovább maradok fenn, akkor könnyebben elalszom majd az idegen ágyban. Jelentette ki nagy természetességgel a kislány. bá tűnt, kettőjük közül a négy éves volt jobban tisztában a dolgok menetével. Na, nagy tűn. – Nos, igen. – naszírozgatta meg sajgó tarkóját a férfi. – Na, akkor, akkor gyere, meg is mutatom a szobádat, hogy mehessünk aludni mind a ketten. Na, gyere utánam. Adta ki az ukázt, és hátra se pillantva felvonszolta magát a szűk, de nyikorgós lépcső soron az emeletre. Eloá vidáman követte, ugrándozva lépcsőfokról lépcsőfokra. Perzeusz esküdni, mert volna, hogy a kislány az idegein szögdécsel. Ráadásul még dudorászik is magában. Hát van még lejjebb. Na, tessék, ez itt a vendégszoba. Ált meg a férfi a helyiség ajtaja előtt. Na, az enyém a vele A Ha szükség lenne rám, de, de ne legyen. Na, hoztál magaddal háló ruhát? Elóa határozottan és nagyon mosolyogva bólintott, és a hátizsákja felé bökött. Helyes! Na, öltözél át, aztán nyomás aludni. Nap, jó hét! Borogta Piton, azzal a folyosó hagyta a pislogó kislányt. Erőtlenül vetette magát az ágyára magában egyre csak azon agyalva, hogy miként érdemelte ő ezt most ki. Talán túl bogorván bánta a házi házimanókkal, és most ezért büntették az éppen csak elkezdődött téli szünetében? Minden megeshet, meg annak az ellenkezője is. Már éppen elszenderedett, amikor kopogást hallott kintről, – Na, nem, nem vagyok itt! – szólt ki a folyosóra, amit Eloány nyilván szívélyes invitálásnak vett, mivel megnyitott a professzor hálószobájába. – Perzeusz bácsi! Perzeusz bácsi! – kezdett rá a lemezre az immáron pixis pizsomába bújt kislány. – Szent Szalamandra! Hát mit akarsz már megint? Nem tudok egyedül elaludni, gyere, takargassál be! Piton válaszul, csak egy hangzatos nemet mondott volna, de tudta jól, hogy hamarabb szavadul, hogyha enged. Így ismét mártírosan sóhajtott egyet, ki tudja, hanyadjára már az este folyamán. És feltápázkodott, hogy lefektesse a kiállhatatlan kis mini perszónát. No, – Na, gyerünk, gyerünk, ne aladjunk már, szeretnék már végre aludni! – fűzte az eseményekhez kedvetlenül. A kislány teljesen belelkesült, mint a villám úgy sietett vissza alkalmi szobájába. Mire nagybátyja is beván szorgott, addigra ő már réges-rég az ágyon ugrált. – Perzeus bácsi, Perzeus bácsi, gyere, gyere, és mondjál nekem egy mesét! – Lóa! – Nyugodjál! – szólt a kimért felelet. No, – Na, de persze, bácsi, megígérte az anyu, hogy ami te vigyázol rám, az altatás és a te feladatod lett, bizony. – Hadarta mindezt egyetlen lélegzettel. – Aztán végén hajsz már éjszakára? – kérdezte az agyon gyötört férfiú, nem is sejtve, hogy mi rángatta bele magát. Eloá szemei csak úgy csillogtak örömében. – Hát persze, persze, bácsi, úgy fogok aludni, mint a tej. Te, persze, bácsi, majd meglátod, bizony, nagyon édes vagyok ám, amikor én alszom, az apu is mindig ezt mondja. Ja, – Igen, mert addig se beszélsz. – Hát milyen buta vagy te, persze, bácsi, hát persze, hogy az ember nem beszél, amikor elszik meg elvégre, amikor már nem is aludna, hanem ébrenne, hát te nem tudta, a félvér herceg már nem bírta követni. Fúrmányos elméjén kifogott egy négy esztendővel versengő lány. Szégyenletes. Vizonyára túl sok koffein lehetett az esti tejében, vagy az ő szervezetében volt túl kevés alkohol. Hát ez utóbbit határozottan érezte. Rendben van. – Megint te nyertél, de csak egyetlen mese. Aztán többet ma már nem szólsz hozzám. – Így görbüljek meg! – esküdözött Eloá, majd lehuppant az ágyára, és gyorsan be is takarózott. A férfi rég érezte magát ennyire lányos zavarban. Lassan felemelte az íróasztaltól a széket, és közelebb vitte a lányhoz. Közben kihordott egy szívinfartust is, tekintve, hogy fogkalmas sem volt, honnan a búbánatból szedjen most ő elő egy mesét. Na de hát én, én nem, nem tudok egyetlen mesét semmel, illetve hát de igen, de azaktól garantáltan több évre előre menően is rémámaid lennének. Ő gunyorossága ajkai félmosolyra húzódtak. – Na, ne, semmi gond, Perzeusz bácsi, én készültem ám. Azzal a kislány már ismét felpattant, és a hátizsákjából előkapott egy sokat látott mesekönyvet. – A hamubi pöke a kedvencem, minden este azt olvassák fel nekem. Mondta, miközben piton kezébe nyomta a kötetet, és visszamászott a párnák közé. Ha, ha, hamu, mi, hamú, mi, mi, mi, mi, mi, mi a szépen, Elóá. Ez egy mugli mese, de én nagyon szeretem, neked is fogám tetszeni, biztosan, Perzeusz bácsi. Ege, nad az nagyon valószínű. Jó, ja, akkor legyen az, de ismétlem. Ha a mesének annyi, akkor neked is véged. Az szól, minak itt fejbe vágtak. Mit volt mit tenni? Piton neki kezdett. Mégközben arra gondolt, miként lehet az emlékezett módosító bűbájt önmagára alkalmazni. Mert még az elképzelés is borzongató volt, hogy ezt... Belőle valaki valamilyen úton, módon, egy intravénás veritaszerummal mégiscsak kiszedhetné. Vagy ami még rosszabb eshetőség volt, hogy maga a sötét nagyúr leli majd meg az elméjében. Nem, futott rajta a hiteg. Monotonon neki kezdett az egyszer volt, hol nem voltnak, mintha csak az út útinformonta volna be a rágyóba. Eloá azonban nem zavartatta magát emiatt egy cseppet sem. Ő így is teljes mértékben élvezte a performánzot, kedvenc részeinél hangosan kacagott már jó előre. No, – Na, már! érdeklődött pitón, amikor még két perc sem telt el. – Na ugyan te, hogy persze, az te ugye ahogy mindig megvárom a mese végét, én nem tudok úgy elaludni, hogy nem tudom, hogy mi lett az. Hát, Piton nezem már megselepődött. Négy hát olvasott tovább. Rendületlenül. Pará riim, Ez ezt énekelték az egér lányok. Láll, lá, lá, ri rá a hamupipőke. Olvasta a Perzeusz olyan arc kifejezéssel, amiről sugárzott, hogy fizikai fájdalmat okozott minden egyes szó. Meg, ö, pam, pam, pam. A szivárvány ragyog az égen, higgyél a mesékben, és az álmod egyszer majd valóra vál. Oh, hát ez olyan szép kommentálta az eseményeket Eloá. És és meg is ható bizony. Nagyon igazán -e van hamopipőkének, hinnek el a mesékbe, mert azok valóra vannak, nem én tudom. Megható? Inkább hányingen. Péton úgy döntött, ő már inkább nem szól semmit. Vannál hamarabb szabadul. Így hát folytatta azzal, hogy miként barátkozott össze a szőke hősleány az új egérrel, és milyen feladatokkal bízza meg a gonosz mostohája nap, mint nap? Hát annál a résznél még maga a férfi is teljesen belelkesült, szőt szinte már élvezetet is talált a történetben, legalábbis ami a parancsolgató vénasszonyt illette. Most le! Porold ki! súrolt fel! Tisztíts meg! Ne feleselj! Erregy! a Piton teljesen beleélve magát a szerepébe. Bezzeg a te édes csalogány, te kedves csalogány részt, már nem adta elő olyan szemléletesen. A szóvá is tette az kis közönsége azon nyomban. ez így nem jó, Pézeusz bácsi, a tisztára elrontod az egészet. Ha a mesében énekelnek, akkor az neked is énekelve kell mondanod, ez a lényeg. Lenek esetleg. az Vagy így, vagy sehogy. Zárta rövidre a vitát Perzeus, tovább folytatva olyan hangnemben, mint a közbeszólás előtt. Már rég lemondotta arról, hogy valaha is véget érne ez az éj, és békésen a párnájára dönthesse a fejét. A mese fordulóponthoz érkezett, mikor is a mostohák szétszibálták hamupipőke ruháját, merül testvéri féltékenységből és gonoszságból. Amit Piton maga nem látott akkor a nagy katasztrófának, ellentétben a kis vendégével. Jó, jó, hello, könyörgöm, most mit csinálsz most meg már? Úgy is tudod, hogy mi a vége, hiszen minden éjszaka végig hallgathatod. <gül> a bubi pöke most nem tud elmenni a bálból. Szipogta a kislány, miközben apró ötköcskéjével a szemeit, dörzsölgette. Nem lesz ideje rá, hogy megvarja a ruhácskáját. Azok nővérei meg olyan gonoszak. Igaz, Perzeusz bácsi? Sose szabad úgy viselkedni, mert most nézd meg, most amúbipőket nem hisz a mesékben. Ő egy mesefigura. Nem igaz! Én tudom, hogy létezik! Csattan fele loá. Folytatnám. Adta fel már igen egyszerűen a csatát a férfi. Különben pirkadatig is itt leszünk. Hát jó, jó, de ígérd meg, hogy a végére minden rendben jön. Piton fent megfogadta száz kettegyére is, hogy neki sosem lesz gyereke. A tündérkeresztanya megérkezések megérkezése különösen kínzó volt a fekete nevérnek. főleg olyan cukros dolgokat kiejtegetni a száján, mint abrakatabra, meg ügyei szavamra, meg csiribí, csiribábó. Ha korábban úgy gondolta, hogy nem süllyedhet mélyebbre, ezek után már nem kételkedett benne, hogy – De! – És ugyanezt három éjszakán át! – összegezte az eseményeket, majd átlapozott a kihagyott részeken. – Na, hát be! Ne csaljál, Perseusz bácsi! csak végig tisztességesen! – Hiába érezte, hogy titkon büszkének kellene lennie az unoka hugára? aki szemtelenül fiatal ellenére már is a kínzás nagymesterasszonya volt. Mégis abban a pillanatban rokoni méltányolásnak még csak a szikráját se lelte a melkasában. Keserves percek árán, de csak sikerült végigmenniük a bálokon, az elhagyott lábbelin, a nagy keresgélésen és megtaláláson. Nem maradt más hátra, csak a lezárás. Na hát is, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. egészen addig, hiszen a végén mindenki meghalt. <tell> mi? Mi? mi? Elóá szemei egy-egy nagyobb méretű tepsivé avanzáltak, és minden várakozás vagy előkészület nélkül kitört belőle az zakogás. Jaj, jaj, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem haltak meg, nem haltak meg. Tiltakozott Piton, mintha csak az élete múlott volna a dolgon. Bár feltételezte, hogy ez a lehetőség merőben közel áll a realitáshoz. Mi, mi, minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden, minden szépen állás a világban. Na, na, aludjál már! Csattan fel és csapta össze a könyvet. Persze, bácsi, szerinted ha, ha elég jó kislány leszek, akkor vajon... Me – Meglátogat engem hamupi pőke? – Kevered a télapóval, elő a. Hamupipőke csak egy mugli mese figura. Nem látogat ő meg senkit sem. – De, igenis létezik! Az anyu is mindig azt mondja! – kötötte az ebet a karóhoz a lány. – Hát az lehet, mivel édesanyád szellemi képességei meglehetősen körülhatároltak. Na, aludjá! Azzal a székéből, az asztalra helyezte a könyvet, és visszavadult saját kis szobájába pihenni. De még mielőtt kilépett volna az ajtón, figyelmeztetőleg és emlékeztetőleg visszaszólt Eloának. – Aztán egy mukkot sem akarok hallani reggelig. – Igen, akkor is tudom, hogy létezik. Duzogott a magára maradt kislány. Kicsi kacsóit összefonva melkasa előtt, ajkait beharapva. Majd, majd én megmutatom Penseus bácsinak, meg én, én meg, hogy is van, hogy is van pontosan, a szivárvány az égen, higgyél hát a mesékben, s az álmod egyszer majd valóra vál. Szavalta áhítatosan, majd hanyat dőlt, és nem sokkal utána el is nyomta az álom. Másnap reggel, csillagfényes és unikornisos álma után Eloá még mindig fél éber állapotban botorkált le a földszintre. Útját kellemes süti illat vezettet, amin a kislány is őszintén meglepődött. Már éppen kezdte elképzelni egyetlen bácsikáját lila virágos kötényben, összefogott hajjal a konyhában tüsténkedni, amikor is beérve a helyiségbe még a szája is tátva maradt döbbenetében. Az ütött kopott pultoknál ugyanis egy fiatal, szőkehajú, ifjú kis hölgy szorgoskodott, munkája közben csillingelő hangon énekelve. Amint meglátta, hogy társasága érkezett, elmosolyodott, és a kis jövevény felé tartott egy egész tepsi finomságot, Kérsz egy kis muffint, Eloá? Ha, te vagy az? A lány nem válaszolt, csak tovább mosolygott. Én, én, én tudtam, én, én mindig is tudtam, hogy létez el, ahobb Azzal a kezdeti megszeppenés tovább is tűnt, és nagy induló sebességgel vetette magát kedvenc mese hősére, hogy megölelhesse őt. Hát persze, hogy létezem, kicsi Eloá. Minden létezik, amit csak szeretnél. Nincs olyan, hogy lehetetlen. Az álmok mindig valóra válhatnak. Ha van, elég merszünk hinni benne. Boszki! Na nem a francba! Szaladt ki a szájád a végszóra megérkező pitonnak. Le és de, de, de, de, de. lettem attól sok nyától. Nem lehet más magyarázat. Ez mind-mind csak az én elmém szüleménye. Meloáva együtt, és mindjárt el is fognak tűnni. Mindjárt, mindjárt, mindjárt eltűnnek. Persze, az bácsi, gyere, gyere, bemutatlak a muffiből kének. Rikkantotta az unoka húga. Mi, mindjárt, mindjárt, mindjárt. Parancsol is egy kis muffint. Kínálta meg a professzort is. Még meleg, most lett kész az első adag. Mi? Miért? Hát... – Hányadag van még ezek kívül? – kérdezte. Elhűltem Piton, de rögtön meg is bánta, hogy kiszaladt a száját. – Hát még, még négy, és most tettem be az ötödiket. Gondolja, hogy elég lesz reggelire? – Hogy mi? Egy egész életre? Hát mégis mit képzel, hogy csak úgy beront a házamba, és az engedélyem nélkül nekiáll ne, ne, ne itt, itt, itt, itt süt, süteményt készíteni? Ez illetéktelen behatolás. Magállag sírtés, ha nem tudná. – Hát, Perseus bácsi, na, no, te, te megvesztél, hiszen ő hamupipőke. bőke. Tagolta Eloá szép lassan, hát ha akkor a férfi is felfogja a helyzet nagyszerűségét. – Kérem, kedves úram, szólalt meg a hercegnő. – Semmi szükség erre a hangnemre. Békésen is meg lehetem beszélni mindent. Azért vagyok itt, mert Eloa ide varázsolt. Több se kellett a kislánynak. Foghíjas mosolyát vadul prezentálta. Holott Piton úgy volt vele, hogy menten kitekeri anyakát. Ez, ez, ez Eloa műve, Hápokta egyre dühös ebben a férfi. Úgy bizony, a kicsi lánynak az volt a vágya, hogy magának bebizonyíthassa, hogy valóban igazak a mesék, így hát egy varázslat segítségével ide kerültem hozzá. – Na, még nem nagyszerű, varázsoltam, varázsoltam, Perzalot bácsi, én varázoltam. varázsoltam! Ugrándozott boldogságában a kicsi bész. – De valóban fantasztikus! – jegyezte meg Pitont. – És mégis meddig tart ez a ragyogó bűbáj. Hát egészen éjfélig maradhatok. – Mosolygott hamupi hamupipőke. Kész, vége van. Megyek keret vágni. <tos> Herzeusz, ha mondott is volna valamit hamupipőkének, az merőben más jellegű lett volna. Azonban a herceg nővette magához a szót, legugolva a kislányhoz. Eloá, ne sír, kérlek! Tudod, hogy a mesében is éjfélig tart minden, és engem vár vissza a szép kedvesem. Mire hónap reggel felkelsz, én már valóban nem leszek itt. De a szívedben mindig megtalálsz? Ó, anyháb! Biztos! Szipogta Eloá. Persze, kicsikém. Na gyere, együk meg azokat a muffinokat, még mielőtt kihűl mind. Hát, olyan étkezéssel látott korábban a fonósor Péton teljes letargiába zuhant. Nem volt elég, hogy a kiskülökért csak másnap jönnek a drágalátós szülei, még megkapta a nyakába az ő Teréz anyát is. Pár halatot leerőszakolt a torkán, majd felpattant is bejelentette, hogy ő most visszavonul a szobájába, ha már nem neki kell játszani a gyerekfelügyelőt. Eloá ugyanis maximális üzemmódba kapcsolt. Teli szájjal is csak úgy ontotta a kérdéseket hamupipőke felé. Ember vagy mesehős legyen a talpán, aki ilyen állapotába is elbír vele. Perzeusz inkább előre feladta a dolgot. Azonban nem sokáig tudta élvezni a csendes magányt, ugyanis a földszintről fél óra elteltével nagy csörömpölés, hahotázás, énekszó és bútor szűrődött fel. Pitomban megszólalt a gyáva énje. Nem biztos, hogy ő akarná tudni, hogy mi is folyik odalent. Ugyanakkor pedig komolyan elkezdett aggódni, hogy mi vé lesz az ő otthona, ha nem avatkozik be sürgősen még az elején. Hát, ha még nem volt veszve minden tégla. Az egyszerre nappalinak, dolgozószobának és bibliotékának használt helyiségben talált rájuk, Eloá éppen az elhúzott könyves polcok mögött simogatta a falat, míg hamupipőke pitton becses gyűjteményét fogdosta. – Na, mit mű? Hol? Hő? Mit művel? Hát ezek, ezek nagyon értékes könyvek! – kiáltotta már teljesen kikészülve. – Hát leparolom, és ABC sorrendbe rakosgatom őket. Hát most mondja meg nem csodás. Akkor egy pillanat alatt megtalál majd mindent, amit csak keres. Minek szenvedünk mi a kruciátusszal? Ezt a némbert kéne szabad Ez bárkit képes az örletbe kergetni. Én is segítek ám, az bácsi. Hallasz ott eló, a vékony hangja valahonnan hátulról. Bizony, rendet rakunk ebbe a csúnya a koszos házba. – Én így szeretem, – duzzogott a férfi. – Ugyan kérem, egy kis tisztaság és fény senkinek sem árt. – A függönyöket is mind kimosom, majd meglátja, hogy mennyivel másabb lesz, hogy minden. – Nem akarom, hogy bármihez is hozzányúljon. – kelt ki magából Piton, teljesen kivetkőzve visszafogott és szidikus áti ne legyen már gyerekes, csak barátságosabbá tesszük az otthonát. Hát természetesen a karácsonyi dekorációról se feledkeztem el. Na, hát, sajnos látom, ő viszont igen. Hát e se baj, amint végeztünk a hatfogásos ebéddel, neki is látunk felöltöztetni egy kicsit, amit hillót. Mondja, maga nem ismer kegyelmet. Esdekelt már Perzeusz. A retteget professzort, a Voldemort bizalmas halálfalóját, a kémek krémjét meggyötörte és legyőzte. Mit legyőzte? Egyenesen a porba tiporta egy mesefigura. Feldolgozhatatlan trauma. A napot a szobájában töltötte. Elvonult az események elől, nem bírta nézni, mit művel az a másik kettő. Egyedül az étkezéseknél merészkedett elő, hiszen sértődődtség esetén is veszelő utóbb az ember, de akkor is csak hunyorogva mert közlekedni, nehogy valami olyasmit lásson meg, ami végképp túl sok lett volna megtépázott idegeinek. Este felé mégis kezdett javulni a kedély állapota. Közeledett az éjfél. Legalább az egyik isten csapásától megszabadul. Na, ezt Eloá is tudta nagyon jól, így bár alig észrevehető mértékben, de csendesebb lett a kislány. Amikor hamupipőke lefektette, és az ágya szélén ülve mesét is mondott neki, természetesen egér barátairól, sírva kérte-kérlelte, hogy maradjon még velük. És ellátott a bipőket, hogy! Persze az bácsin, ilyen mekkora szüksége van! Rá, nem lehetne, hogy így maradjál velünk. Olyan, olyan magányos szegény, persze az olyan mogorva is. No de hát Eloh, nem mondunk ilyet a másikról, inte figyelmeztetően a hercegnő. – Tudom, tudod, hát láttad, hogy milyen volt, amikor megérkeztél. Most arra már egészen tudni. Habu hipőke elnevette magát a kislámbáján. Kacaja csak úgy zengett a házban. – Ideje aludnod, Eloá? – De hát akkor te el fogsz tűnni. Azt mondtad, hogy mire felébredek, már nem leszek itt. – Hát itt soha többé nem fogok aludni, majd meglátod, akkor öregre itt maradsz velük! – Nem maradhatok, Eloá. felelt a komolyan Hamupi hamupipőke. Ahonnan jövök, ott a helyem. Ott nagyobb szükség van rám. Különben meg itt vagy te, Perzeusz bácsinak. – Mosolygott a lányra. – Komolyan! Tátotta el a száját Eloá. Hát persze, ha nem is mutatja ki mindig, de nagyon szeret téged, és azt, hogy visszahozod az életébe a vidámságot és a meséket. Csak így tovább, kacsintott a kislányra. Jó, jó, jó, meg lesz, meg lesz, habubipőke, abban nem lesz hiba. Bólogatott maga biztosan. Majd szépen lassan lecsukódtak a szemei, és elnyomta őt az álom. na! alaposan elfáradt az egész napos takarításban, ráadásul késő délután még egy kis játékra is maradt idő. Hamupipőke azért értette a dolgát, azt meg kell hagyni. Amikor felébredt, Eloának az első dolga volt leszáguldani a konyhába és ellenőrizni, hogy hát ha nem történt ismét valami csoda. de nem. Pedig titkon reménykedett benne, hogyha nem is hamupipőkét, de a bácsikáját azért ott találja, mint éppen a reggeli elkészítésével foglalatoskodik. Hát nem így történt. Piton? ugyanis félve merészkedett ki a takarója alól. Ő határozottan félt attól, hogy ismét varázslat fog történni. Nagyot sóhajtott megkönnyebülésében, mikor csak a kis eloá találta oda egy pirítós majszolva. Hább, hamubi pőke azért még a másnapi jólétükről is gondoskodott. Na! No. ez az! Ez az! Újra normális lehetek. Summászt a piton. Abban a pillanatban meg is szólalt a bejárati csengő. A diplomás bájétal keverő pedig súnyin elmosolyodott ennek hallatán. <gül> a másiknak is lőttek. <gül> Perzerusz a hétvége folyamán először nem tévedett. Valóban fédre várakozott egy szemcsemetéért, – Na, ma jövök, már is hozom! – köszönt neki a férfi, azzal be is csukta az ajtót, nehogy nővére túlságosan is felbátorodjon és beinvitálja saját magát. – Na hát, azt már nem! <tört> – Szia, Sziá, anyu! szia! Szíjá! ugrott a nyakába, roppant lelkesen Eloá. Képzeld anyu, hogy úgy, mi történt? Na hát, te tudod, Perzelos bácsi mesélt nekem, már eleinte nem akartam mesélni, de aztán mégiscsak rávettem, és aztán mesélt nekem. Ugye, aztán beraktuk otthon a kedvenc könyvemet, és képzeld a hamú pipőket, olvasta fel nekem a Perzelos bácsi. Persze, tudom, hogy azt már ilyenkor mint mondott, hogy kívülről tudom az egészet, de Perzelos bácsi mesélse teljesen mása volt, mint ahogy te szoktad mondogatni. Na, és aztán akkor az volt, hogy Perzeusz bácsi meg azt mondta, hogy hamupipőke csak egy mesefigura. Én meg mondtam neki, hogy ez nem így van. Aztán másnap, itt is lett a hamupipőke, meg képzeld, nagyú képzeld, varázsoltam a hamupipőket, Én, igen, egyedül én, bizony, ide varázsoltam a hamupipőkét, és megjelent, és ki is takarítottunk meg, játszottunk, és bizony, és az este ő fektetett le, és mesélt nekem arról, hogy a herceg mennyire szereti az egereit, meg azt is megígértette vele, hogy mindig, mindig hiszek majd ezen túl a merségben, és én meg is ígértem neki. Te, gyógy, te anyu, annyira jó volt, találkoztam a bubi és olyan finom sütiket tudod sütni. Hadarta és csak, hadarta, Eloá! Pito nagyon próbálkozott, hogy közbeszóljon, de esélyesen volt. A hát, tulajdonképpen fédrának sem. Ő is csak néha egy-egy igen, meg nahát, meg igazán tudod belevetni. Hát én nagyon örülök, hogy ilyen jól érezted magad, Eloá. Remélem, hogy nem okoztál azért túl sok gondot persze az bácsinak. Hát ami azt illeti, de igen. Ja, hát ez csodálatos. Akkor, akkor viszlát a jövő hétig. Kezdett búcsúszkodásba Fédra. Mi-mi van? Pitom már nem volt szellemi képességeinek a birtokában. Na ja, de jó, akkor jújjúj, akkor majd a csipit mondd el, bácsi a csipit! Lelkesedett a kislány. U mi van? Akad be a lemez a férfinál. A csipárócsikár! De nem mondt, hogy nem hallottál arról a csipkerózsikáról. Persze, hogy bácsi, neked komolyan tanításra lenne szükséged a mesélni. De nem baj, majd én leszek a tanár, jól kezdjük a csikkerószik, persze bácsi! Na, hát akkor ezt meg is beszéltük. Örvendezett Fédra, nyomára a saját szabad előálmentes hétvégéjének. – Hát akkor péntek este találkozunk. Azzal elhoponált az integető lányát felkapva. Jaj! Nincs mese! Én elköltözöm! jelentette ki Piton határozottabban, mint korábban bármit is.